Минавам на втората лекция един чуден мистик Хуан Делакрус Научи се да обичаш както Бог иска, не както ти както Бог иска Казва О сладка любов Божия за която ние така малко знаем Този който е открил как проистича любовта в него? Той наистина е спокоен. Значи, този, който е открил как проистича любовта в него, той наистина е спокоен. Постигнах своята цел в голям мрак. Такъв е замисълът на Бога. Тук е само ще допълня. Този мрак, с който се среща душата, това е всичко, което тя е натрупала от миналото. Това е собствен мрак. И затова, понеже е много голям, и на човек се дава по-малко, по-малко, подготвя се дълго, с много молитви, с много дисциплина, с много очистване, нали? за да може след време при тази среща мрака да огасне и да изгрее Бог. Както ще видим и тук. В сумрак скочик дълбоко и се оказах извисен. Навърхът станах блажен и станах смирен. Значи, върхът станах блажен и станах смирен. Когато Бог е неразбран, Той е непроницаем мрак. Значи, пак е мрак, но е непроницаем. Ако твоята любов го разбере, този мрак се пробива. Душата се пречиства най-вече със среща, най-вече в своята среща с тъмната нощ. Разбира се, тук има няколко тъмни нощи, но аз се спирам главно на една. Тук само ще загадна. При страданията, които подготвят за тъмната нощ и трудностите, в едно от по-големите страдания, които също са тъмна нощ, изчезват чувствата. Те са пречка, дори и когато са благородни. После изчезват мислите, за да може след време в истинската тъмна нощ, да изчезнат всичките ти, ти карми, да ни казвам глупости, да останеш ти, твоята чиста същност и Бог. Да няма пречки. Без мисли, без чувства, защото Бог е подълбок в нас от тези неща. Те са паднали светове. Така, тъмната нощ за душата е запалена от любовта. И всичко това цари в тишина. В мрака е установено тайно извисяване. В тъмната нощ душата ще се срещне с мястото, където няма явления. Където няма явления. В тъмната нощ трябва да срещнеш своят водител и огънят. Всички трудности са временни. Те само подготвят душата за срещата с тъмната нощ. Значи, ето ги тези малките трудности, които подготвят тайно душата, вярата, любовта в нея и там скритата част тя се подготвя, за да може да понесе върховната тъмна нощ голгота. Те подготвят душата за срещата с тъмната нощ, в която се достига Високо се състояние на единение. И когато това се случи, то е толкова дълбоко, че не достига никаква мъдрост и опит за да се разясни. И само който преживее това, може да го разбере, но не може да го разясни. Значи аз сега правя само опътвания. След дреми, който го ще го разбере дълбоко. Но това води до някакво тайно малко разбиране вътре, за да може тази подготовка да стане по правилно Сам Бог иска да прекара душата през тъмната нощ, за да се съедини с нея. Който не е преминал през тази тъмна нощ, той никога не ще може да разбере и познае себе си. Той не може да се изкачи в себе си. Тъмната нощ е верният път към единението с Бога. Тъмната нощ е велико дарование и милост на самият Бог. Както и накладите, за които говорихме. Ако Бог не направи този жест на тъмната нощ към душата, то тогава душата не отива далече в своето развитие. Значи, тогава душата не отива далече в своето развитие. Без тази тъмна нощ душата все ще страда, но ще се остане бедна. Тогава страданията й даже ще се отвояват. Тъмната нощ във всъщност е ден. Ден на велико Духовно очистване, очистване на душата от всички несъвършенства, земни, астрални, ментални и всички несъвършенства. Да миниш през тъмната нощ, то е велико завръщане в Бога, в несътвореността. Тъмната нощ е отстраняване на всичко второстепенно и сътворено Имам още от много време Една снимка на по Богомил Статуя И го гледам понякога Точно това е погледа му Никакви светове няма в него Никакви сътворени неща Изключителен поглед Изключителна отдаденост Само в една посока Бог Тъмната нощ е дарът на даровете Дарът, който е отвъд света и отвъд вселената. Отвъд света и отвъд вселената. Тоест, отвъд змията, която е захапала опашката, която е образувала този друг кръг. Значи, Тук се излиза извън змията. Преминаването през тъмната нощ е пресътворяване и отстраняване на световете иллюзии. Световете са иллюзии. Значи, пресътворяване и отстраняване на световете иллюзии. Тук само ще допълня тези от вас, които все още се изкушават, нека да знаят едно. Никога учението и учителя няма да влезе в тях дълбоко. На повърхността ще има приятни неща, но никога учителя и истинското учение няма да влязат. Но, така, в тъмната нощ участва цялата древна съдба на човека. И в това, и в човекът, след като е претърпи, остава единствено Бог. Тази тъмна нощ, този велик мрак е мъдрост Божия. когато страхът от Бога е съвършен, тогава и любовта към Бога е съвършена. Душа, която обича нещо друго, освен единствения Бог, става неспособна за преображение. Неспособна за преображение. И чисто единение с Него. Всички творения на Земята и Небесата, без Бога, са тъмнина и мракове. Всяка красота на създанията пред безконечната красота на Бога е най-голямо безобразие. Такова нещо, казва Хераклит. Разбира се, някои може да не го приемат. Има такива, които не приемат разни неща. Не им е изгодно. Те, ако обичаха истината, Щяха да търсят истината, а не полза и изгода. Но и така става. Това е дългия, техния дълъг път. Всяка доброта на съществата в сравнение с добротата на Бога можем да, наречем, можем да наречем злост. Забележете колко казва този светец и мистик. Можем да наречем злост. Защото само Бог е добър. И Той има мярката Кое е добро и как да го прави? Не човекът. Затова ви казах, учителя е казал, когато правихте добро, питахте ли Бога? А въобще как може човек, казват суфити, който има его, да прави добро? Никой човек, който има его, който има навса, за който преди говорихме, той няма как, каквото и да прави, той не може да направи добро. Напротив, той не знае последствията на това, което прави. Така. Само тези придобиват мъдрост Божия, които са се избавили от своята мъдрост и с любов служат на Бога. Значи, които са се спасили от своята мъдрост, разни мъдрувания и служат на Бога с любов. Душа, която иска да стигне до мъдростта на Бога, придобива тази мъдрост чрез незнание, а не чрез знание. Чрез незнание – Всяка светска власт и светска свобода са във робство, ограничение и неволя пред лицето на Бога. Брат Михаил много красиво го казва без една велика покорност на Бога никаква свобода. Може да си въобразяваш, може да си финансово свободен, даже и духовно свободен. Никаква свобода. Скоро в София обясних за монастира на въпрос. Там нещо... Целият свят е манастир. Ако ти си безпощадно искрен към себе си, ти си в манастира. Ако не си и в манастира, не си в него. Душата задължително трябва да мине през тъмната нощ, която е изтребление на желанията, въжделенията, изкушенията, Мъдруванията, за да стигне, за да може реално да стигне до Бога, а не до иллюзорната реалност. Който е постигнал пълно отричане в себе си, е получил дарът на Духът Божий и може да го приема в себе си. Значи, че своя дух може да приема Бог в себе си. Който иска да люби Бога, наравно с някакво си творение, той малко цени Бога. Втората идея – Хуан Телакрус.